Njënë api diturive matë rëndësishme është njohja e për nga meri të salabahën e në sellem, si që ka përmenë Sheikh Mohamed Ibn Abdul Bahabit e tre themilet. Sëpse ajo është njënë api tri pytjeve për të cilat pytet e, robi në varë, dhe më thënë pytjet e para për të cilat duhet me, ja, me, me dhëmë në përgjigje në varë. Edhe dietart i kanë kustu rëndësit madhe jetës pengamirit sallallahu alim sallem. Dhe kanë skryt libra të ndryshëm. Dhe më thënë disa të gjabë, disa të shkurt. Edhe të më thënë libra të shumët për jetën e pengamirit sallallahu alim sallem. Për gjendjet e ti, për luftrat, për personetin e ti e për njëshme. Një një një pi librave ma ma femë dor në mësimin për mësimin e jetës së pejgamberit sallallahu alejhi wasallam as librit të cilin do ta fillojmë gjithashtu i shekh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah që ka titullin Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alejhi wasallam domethënë sirrja ose biografia ose jetëshkrimi i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam në formë të skurtuar ذو تط بيت titoli pe cuptoni să iep ată ce ian mai merențipi jetes se ti sallallahu alaihi wa salam. Qto Sheikh Muhammad ibn Abdullah Abi rahimahullah thot, e alah rahimak allah. Basita bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahir rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E alah rahimak allah, misalkan dia Allah t mshirof thot se obligimi më i rëndësishëm ose obligimi më i obliguim që ta ka Allahu subhanahu wa taala as njohja e fesë së tij. Kjo njohje dhe veprimi me të që të që është shkak për të hyrë në xhenet. Kurse mos njohja e kësaj feje, edhe mos veprimi sipas saj është shkak për mehi në xehannam. Më e çarda, të cilat e cila është e sëqarumën këtë fe, janë tregimet e pokujve të më hercëm edhe atyre të më vonësëm. Tregimet cka Allahu i ka tregu për njerëzit, cka i janë bindë Allahut edhe cfarë kanë fitua ta dëmë thënë cka ka ba Allahu me ta. Gjithashtu edhe tregimet atyre që kanë kundrështu Allahun dhe cka ka ba Allahu me ta. E thot, a njërë i cili nuk i ka kuptu këto që është jërë, atëherë nuk ka mundësi si me si drejtu e për njërë. Thot, Allahu i lërëcuar, për kemë ahlekna qëblehum min kërnin, hum është dumin hum të të të shë, fë nëkkabu fë il biladi helmin me hësë, dhe më thanë, i kemi shkatru edhe popujt, ose sa popujt, ose sa gjenerata paratyre, i kemi shkatru që kanë qenë shumë më të fuqishëm. Të më thanë, kjo është kërcnim për banorët e mekes, të cilët nuk i kanë besu për nga merit së lëvahar e në sëllem, së Allah i tregonë se ka shkatru edhe popuj që kanë qenë shumë më të, të fuqishëm se ata që kanë jetu në kone për nga merit së lëvahar e në sëllem në meke, edhe ata nuk kanë pas e, si ti përbalojnë dënimi të Allahit. Të më thanë me që nuk i anë bind të dë ajo ka qenë shumë e letë për Allahun, dëmë thënë, që ti shkatroje. Prandaj thotë Shekë Mohamed ibn Abduqahabi, Rahimahullah, se disa prej selefëve kanë thonë, el kasas gjunudullah, dëmë thënë, të regimet janë ushtrite Allahut. Dëtë thotë se aji që është inapëci, dëmë thënë, dëmë thënë edhe nuk, nuk i pranonë argumentet, nuk ka mundësimi refuzu ato të regimet, dëmë thënë, është fjala për të regimet, Që janë, të, që janë të regu në Kuran ose në Sunetin e Penganderit sallallahu në sëllim. Jo, të regimet e atyre që e kanë, dëmë thënë, profesion marrën me të regime, edhe ato mësimet të tyne ose ligjeratat të tyne i kanë vetëm me të regime, së ka nuk kanë kërkun bazë, asë transmitim, asë, asë senet, asë registrim në për libra, asë ose do po, të thonë transmetime të besueshme. Mirpo tregimet të cilat na i ka treguar Allahu, siç e kemi përmendur shumë herë, se kur i lexojmë ose kur i dëgjojmë ose kur i mësojmë ato tregime që i ka treguar Allahu në Kur'an ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe ti, të tij, duhet duhet ta dimë se ata nuk janë thjesht vetëm tregime, por janë diçka për të cilës për të cilave do të thonë përfitohet përfitova mësime të mëdha edhe për kujtime të rëndësishme. E, tregimi i parë për njerëzit, çka ka treguar Allahu në librin e Tij, është ndodhja e Ademit alayhi salatu vesselam me Iblisin. Deri kur Allahu e ka zbrit Ademin alayhi salatu vesselam me të shoqen e tij në tokë. Edhe në këtë tregim ka së qëarim të shumë që është edhe që nuk i kuptojnë shumë njërës edhe në fun të këti të regimit Allahu thot qëll nëhbitu minha gjemi'a tham zbrisni prej gjënetit dhe më thonë të gjith fe imma jaëtjen nekum minni huda fe men të bia hudaje fe la khaufun alihim o la hum jahzanun thot sepse sigurisht prej meje juve do të juve i një udzim edhe kushe ndjekur zimin tim, ata asë nuk do të kënë frikë, asë nuk do të piklohen. Walledhina këtharu ve wa këthëbu bi ajatina, ulaike ashabun nari humfiha khalidun, kurse ata që bojmë kufër edhe i përmështrojnë argumentet tona, ata janë banor të zjarrit edhe aty do t'jenë përgjithmanë. Gjithashtu Allah u thëtë, femenit femen të ba'a hudaje, felaj e dillu, valaj e shkaë, nëse ndjek udhimin tim ai nuk do të devijoj dhe nuk do të dëshpërohet. ومن أعرض عن ذكري فإن فإن له معيشة ضنكة. edhe kush ja kthen spinën për kujtimit tim ai do të ketë jetë të vështirë. ونحشره يوم القيامة أعمى. edhe ditën e gjikimit të ringjallit të verbër. قال ربي لما خسرْتني أعمى وقد كنت بصيرا edhe dhe dhe të të të zotë pëse më rinjallët verëbër kërën kisha sy ndunja. Edhe Allahu i thëtë, këdhalike atet ke aja tuna fënesit e ha, ua këdhalike lio me të nësa, më thëmë kështu sepse ty të erdhen argumentet tona edhe ti i harrove ato, edhe kështu sot edhe ti harrohesh. Dhe më thëmë, kë të regim përfundon me atë se njerëzit dhe tjetojnë ndunja, edhe dhe tju vijel të zimi prej, Allahut s'përhanahu wa ta'ala. E aju të zim, shka ju ka ardhë njerëzve prej Allahut, është dërgimi i të dërguarve, dërgimi i penga merve. Dhe Allahu e ka plotësu atë që e ka, ka premtu Ademit a.s. dhe pasardhëve të ti. Pranda i ka dërgu, të dërguarit si përgëzues dhe qërtu esë, që njerëzit mos kenë argument për para Allahut mas dërgimit të I dërguarë i parë, të shka ju kë ardhë njerëzëve, është Nuhi, Nuhi, a.s. Kërësë e i fundit, është të nga merë jonë Muhammedi, s.a.s. Përëndaj thëtë, sejkë Muhammed ibn Abdullu Wahabi, rahimahullah, bëhu i kujdesëm robi Allahut që ta njohës këtë litarë, dëmë thëmë litarë që e ka lëshu Allahu që njerëzit të kapen për të, i cili të lidh me Allahun, subhanahu wa ta'ala, edhe kus kapet për të, shpëton, e kus largohet për ti, dhe më thënë, rëzohet, ose bje poshtë. Pra dhe i thot ki, kujdes, ose bëhu i kujdeshën, që të amësosh, atë se shkaj ka ndohë babajt ton, Ademit, alëihissalatu dhe selam, edhe armiku, dhe më thënë, në ato ndodhive që i ka pasur me armikun ton, Iblisin, aleihil anatullah, gjithashtu edhe ndodhive që kanë ndodhur mes nufrit edhe popullit të tij, Hudit dhe popullit të tij, Ibrahimit dhe popullit të tij, Lutit dhe popullit të tij, Musajit dhe popullit të tij, Isajit me popullin e tij, edhe Muhamedit sallallahu alei ve selam me popullin e tij. Duhet gjithashtu me ditave atë që e kanë transmetuar dietarë prej ndodhive edhe lajmeve të pengamerit sallallahu njën sëllem, që i ka pas me popullin e ti. Ajo, se cka i ka ndohë dhe ti në meke, edhe si është largu për mekes, ka shkun me dine, dhe cka i ka ndohë në me dine, du më thamë, të gjitha ato do dhi që janë të dobishme për ty mi dit. Përveç kësa, jështë me rëndësia dhe me dit, mi dit ato që janë transmitu prej sahabeve të pengamerit sallallahu njën sëllem, qëfar gjendje kanë pasë Ata qëfar vepra kanë ba, e kësumë ba. Të më thanë, sepse në kitë mënyr, njeri emson islamin edhe kufrin. E kupton se qëka është islam edhe qëka është kufr. Sepse islami thotë sotës ba i huaj, si që ka thanë të nga meri sallallahu aleyhu vësallem, se islami ka fillu si i huaj, ose ka fillu me pakic, edhe ashtu do të kthehet. Edhe më kupton, do të them Islami ka ardhur në atë gjendje. Edhe e, sumica e njerëzve nuk e dinë se çka është Islami, edhe çka është ajo që është thelbi i Islamit. E ky është shkatërimi i vërtet në të cilin, do të them, nuk ka shpëtim nëse njëri nuk largohet prej tij. E ai përkët rasti i Ademit alayhis salatu wassalam me Iblisin. Nuk ka nevoj të shtojnë ma shumë se ajo që është përmendë në Kuran. Pra nda i kusës të interesunë, do të me ledzu Kuranin, dhe më thëmë në disa vende ku është përmendë në ndodhija e Ademit a.s. me iqbisin, si që është përshemë në surën Beqara. Edhe do të me ditë atë që është përmendë në hadith, se Allahu s.a.w.a ka nxjerr të gjithë pasardësit e Ademit alayhis salatu vesselam prej kurizit të tij. Edhe, do të thonë, janë kanë sigur bilingonat. Edhe ja ka marr besën, do të thonë, të gjithë njerëzimit. Q të mos i bëjnë shirq Allahu, do të thonë, të mos e adurojnë as kën tjetër për veçti. Siç ka thënë Allahu në Kur'an, "Wa ith akadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dhurziyatuhum", do të thonë, kur Zoti i yt i mori, mori bitë a demit prej kurizare të tyre, dhe më thënë pasarësit e tyre, wa është hëdohum më ala enfusihim, edhe i banit dëshmitar kunder vetë vetës të tyre, e lestu bi rabbi kumë, dhe më thënë duke u thëmë, a nuk jam unë zoti juaj, kalu bela shahidna, ata thënë to, dëshmuam, dhe më thënë nuk ka njeri i cili nuk e ka dëshmu këta, dhe nuk e ka thënë besën, forti për mbajt të kësaj. Kur Allahu i ka nxjerr të gjithë pasardësit e Ademit aleyhi salatu vesselam, Adem i ka pa pejgamber, domethënë kanë qenë më të veçum sigur drita. Në mesin e tyre ka pa dikan me dritë më të madhe, edhe më më të ndricuar. Edhe e ka pyetur Allahun kush është ai? Edhe Allahu i ka treguar se është Davudi. I ka thënë sa e ka jetën, do të thon sa do të jetoj ai. I ka thën Allahu 60 vjet. Akeri ka kanë Ademi Alayhi Sallatu Vesselam, unë pyej jetës time 40 vjet. Porse jeta Ademi Alayhi Sallatu Vesselam ka qenë 1000 vjet. Edhe ka pa Ademin mesin e pasardhësve të tij, të verbër, edhe të smur, edhe do të thon invalid. Edhe ka thon O Zot, pse nuk i ban të gjithë të barabartë? ka thon Allahu inni uhibbu an uskar, do më funundua që t'falenderohen. Do më kan njerëzit e e kuptojnë vlerën e dhëntis së cilën ua ka thon Allahu duke e pa të kundërtën e dhëntis. Edhe Allahu do që t'falenderohet, edhe nuk i ka bën njerëzit të njajnë. Afër kur e, i kanë kalu Ademit alayhi salatu vesselam 1000 vjet pa 40, i ka ardhur meleku i vdekjes Domthon e dini se Secilin penga merr, nuk e nuk e ka marr me lekë vdekjes kur para se mi kërku leje, po. Edhe afër Ademi alayhi salatu vesselam ka qenë me tëve 40 vjet. Kurse me lekë i ka thënë ti ja ke dhon ato djalit tën Davidit. Edhe thot penga merr disa qolancë, thot harroi Ademi, edhe harun harrojnë edhe pasardhësit e tij. Edhe polemizoi Ademi, edhe polemizojnë domthon pasardhësit e tij kur masi ka vdeq akademi anehissalatu wassalam atare fëmitë e tij kanë mbet në tauhid të, të pastër edhe kështu kanë vazhdu 10 sekuj do të thon në fenë e babait të tyre në fenë islamit mbas 10 sekujve do të thon kanë bë kufr edhe kanë gja në shirk kurse ska ku i shirk, i paracidjes shirkut për habt par të njerëzimit kaqen teprimi njerëzit e mirë si çka përmen Allahu subhanahu wa taala fjalën e popullit Nohi talej salatu wa salam, çka thanu qaadu la taderanna alihetukum, do fenata kan than asse simasilini ta adhuruarit tuaj, wala taderanna wadda wala su'an wala yaghut wa ya'uq wa nasra, do fen masaleni wadd as-su'in as-yaghut as-ya'uq dhe nesërin. E këto pes, thën, kanë qenë emra të njerëzëve të mirë, që kanë qenë të generatët e më hershme. Ata kanë urdhru për të mirë dhe kanë dalu prej të këqijave. E të gjithë, këta të pestit, kanë vdekë mërënda një muj. Dhe njerëzit, dhe më thamë, tasajkohe, janë frigu se do të paksohet feja mas vdekjes tyre. Edhe prandaj, kanë thonë të ju bëjmë E skulptura ose fotografi në format të tyre për se cilin njër aty ku, ku e ka pasaj vendin ku ka boj badeta dhe ku ka ndajt në mënyrë që kjo tja u përkujtoje veprat e mira edhe tja u përkujtoje fjallët e tyre edhe veprat e tyre <clears throat> kur të ishojnë dëmë thënë format e tyre edhe gjithësësi ata nuk i kanë adhuru këta pes veta pastaj ka ardhë tjetër gjenërat që i kanë madhuru edhe sësa më shum se sa i kanë madhur gjenerata e mfashme. Pra, mirëpo e vë ata nuk i kanë madhur. E pas një kohë djall, kanë, do të thënë, kanë tek ata njerëzit që kanë pas dituri, edhe kur nuk kanë bët, kur nuk kanë bët dietar në dog, atëherë shetani, do të thënë, i ka frymëzuar injorantët se këta njerëzit mirë, do të thënë, i kanë bë, jo ja kanë bë forma natyre që të kërkojnë ndërmjetësim tek Allahu prej tyre. Edhe këtu ata e kanë adhuruar. Ather thot Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhabe kur ka ndodh kjo, Allahu jau ka dërguu Nuhin alayhi salatu vesselam. Do të them që ti ktheje prap në fen e ardhmë i tij alayhi salatu vesselam edhe pasardhësve të tij të parë. Do të thënë ti kthe në tauhid. Do të thënë në fenat hynë që kanë kalu përpara atyre, përpara se të ndryshohet për para se të ndrysojt feja, pra për para se të ndrysojnë ata, për para se të shtrembrojnë. Edhe aty, dëmë thënë, gjithashtu edhe të regimin e në hitali, salatu, salam, Allah, ka të regu në kuram, sigur që ka vecu një surë të plot, surja në ur, të regon për ndodhit që i ka ndodh me popullin e vetë, edhe kjo gjithashtu është me rëndësi të ledzoni edhe të, të mësoni derisa, domethan Allahu i, i ka shkatërruar atë popull që nuk kanë besuar, të cilët i kafir nu fialehi sallallahu alaihi sallam nësinë 50 vjet, edhe kanë besuar vetëm një numër shumë i vogël. Edhe atëherë Allahu e ka urdhëruar që të ndërtoje Hanien dhe i ka shkatërruar njerëzit e tjerë me përmbytje, e kanë shpëtuar vetëm ata që kanë hipën në Hanien me nu fialehi sallallahu alaihi sallam. Edhe Allahu i ka beku atë, pastaj ata janë në për hap në pertokë dhe peyty në e kanë për ardhmën e popujt në përgjithësi. Pas kësaj, gjithashtu e, njerëzit kanë vazhdu në Islam një kohë të gjatë që nuk është e, nuk ka argument se sa ka zgjat, apo. Pastaj prap kanë dalë shirku. Edhe Allahu i ka dërguar të dërguar të tjerë. Nuk ka popull në të cilën nuk ka dërguar Allahu pejgamber që t'i urdhroje për të uhida dhe t'i ndaloje për e shirkut. Si që ka thënë Allahu, «Va le qëtë be'athna fi kulli umëti rrasulen, a ni' budullaha wa gjithë të një budt të aghut, dhe më thënë ne dërguam në së cilin popull të dërguar, që t'i u thotë, a dërojëni Allahun edhe shmangëni të aghutit. Edhe Allahu gjithashtu thotë, thumë me arselna rusulena të të tëra, pas taj i dërguam të dërguarit ton një pas nj Kulle ma gja e umët e rrasullu ha këtë dhe buhë, zëherë kur një populli ka ardhë për nga meri vetë, ata e kanë përminja shtru. Edhe Allahu i ka të regu të regimet e disa për nga merve në surën kasës, edhe në surën shuarra, edhe fund, në fundë se cilit të regimë thëtë, inë në fi dhalikë e le ajetën, vëma kërë në ektharuhu muëmininë, dëmë thënë, këtu, në këtë të regimë do thëtë, ka argumente mirë për po shumitë që atyre nuk E të gjitha këto tregimet dë thëtë Allah u i ka dregu për ne. Edhe ka thamë, le kad kene fi kasasihim ibratu li ule elbabi, ma kene hadithen juftara, dë thëtë në tregimet e këtyre ka përfitime, ose mësime për ata që kanë mend, këto nuk janë prala që shpifen. Dë më thëmë, janë tregime që kanë do. Edhe, kur njerëzit, Në kona për nëmerit, sallallahu, kanë bat disa gjana që Allahu nuk i ka pëlqy, Allahu ka shpalë një jetë dhe thot, elem jetihim në bëulledhine min qërlihim, dhe në thëna nuk ju ka ardhë atyre lajmi i popuive që kanë kalu, kaumi Nuhin, wa Adim, wa Themud, wa kaumi Ibrahime vë Ashali Medjen, dhe i në thëna nuk ju ka ardhë të regimet e këtyne popuive të Nuhit, dhe Adit, Themudit, populli Ibrahimit edhe banor të Medjenit. Dhe më thënë kretë këdo janë përkujtime. Gjithashtu edhe për nga meri sallallahu e në sellem ju ka tregu e, sahateve, shokve të ti, e, tregimet e pokujve të më përshëm në mënyrë që të marrin pësim për e tyre. Edhe djetartë kër i kanë shkryt librat e sirës, dhe më thënë nëse librat e historisë gjithashtu, e kanë pasë që limin që njerëzit të imsojnë ato tregime dhe të perfitojnë të marrin pësim për tyre. Pasta i thotë Shekë Mohamed ibn Adul Wahabi, rahimahullah, dije se shumë shum prej pengamerve dhe popujve të tyre ne nuk i din, sepse Allahu nuk nga ka të regu për ta. Dhe më thon, ka pengamer, si thonë ka shumë pengamer, siç ka thonë Allahu se në së cilin popull ka dërgu pengamer, mirë po shumicën e tyre nuk nga, për shumicën më të madhe dhe thotë nuk nga ka të regu asë kush janë ata dhe kush kanë qenë popullit e tyre, popullit e tyre dhe qëfar ndodhi kanë pasë me shtyre. Mirë po nga ka të regu për disa populli si që është populli ad për të cilin ka than lem ju khlat mithlu hafil bilad dhe më than nuk ka pasë njerës të atil në asë një vend. Dhe më than të fuqishën edhe të mdoj. Edhe Allahu aty në ju a ka të regu Hudin. Alehi salatu dhe salam. Edhe ka ndovë dhe më than ato që ka i ka të regu Allahu në kuram, e pas kësaj, pas i janë shkatruaj popull, dhe më thëmë ata që nuk kanë besu, e, kanë betë në të uhid, dhe më thëmë pasuesi të pasuesit e hudit, sahabët të sahabët e hudit, a.s. deri sa është duk të uhidi gjithashtu, mas një kohë që ka kalu, që nuk e dim se sa ka qenë. Pas taj të uhidi ka vazhdu në ata ndjekësit e Salihut alayhi salatu vesselam derisa as duke pasni kohë që nuk e dim se sa ka zgjat. Pastaj Allahu ka dërguar Ibrahimin alayhi salatu vesselam në k kur nuk ka pas asnjë musliman në fytyrën e tokës. Do të thonë nuk ka pas asnjë njeri me tauhid. Edhe aty i kanë ndodh çka i kanë ndodhur, do të thonë vështirësitë të mëdha për luftën për mbrojtjen e tauhidit edhe për mësimin e njerëzve për tauhid. Edhe nuk i kanë besuar sumica e njerëzve ose asnjëri. Njerë, përveç se lutit alaihi salatu vesselam edhe grues së tij Saras. Mirpo me gjithë këtë, Allahu e ka ndihmuar Ibrahimin alaihi salatu vesselam dhe ja ka ngrit pozitën lart edhe e ka bërë imam për njerëzit. E pasardhës i Ibrahimit alaihi salatu vesselam nuk e zduk tauhidi në pasardhësit e tij. Asnjeher, siç ka thënë Allahu Kur'an, "Waja'alaha kalimatan daqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un", do të thonë kët fjalë, do të thonë la, la ilaha illa Allah, fjall, jithmon, cittati, tfihant, Ibrahim, wasalam, Adhast, thand, e bën një fjalë që do të mbetet gjithmonë në pasardhësit e tij, që ata të kthehen te kjo fjalë. Meqenëse Ibrahim i alejselatu sallam është imam i njerëzimit, atë është, do të thonë si thonë biri i tauhidit, edhe os babajt e mëmerpë Atëra normalisht e historia e tij e vlen që të përmenden më shumë detaje. E thot në Sahih-us-Transmetu se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Lem yakdhib Ibrahimun Nabiy sallallahu aleihi ve sellem kat". Do thënë Ibrahimi, pejgamberi nuk ka nuk ka gënë asnjë herë, illa thalatha kedibat, përveç në 3 raste. Dy kanë qenë për Allahun kur ka thënë inni safim Domtha ne jam i smur. Edi në rastin kur ka kurriga siku yjet, ka thënë ky është zoti jam. Pastaj kur ka perëndu, ka thënë nuk i dua ata që perëndojnë. Pastaj kur ka dal Hana, ka thënë ky është zoti jam, ky është më i map. E domfem ka thënë për Hana, njëherë ky është zoti jam. Kur ka perëndu, ka thënë se nuk kam nuk mund son mu zoti jam, atëherë un do të jem i skaturum. Pastaj kur ka lind Dilli, ka thënë ky është zoti jam, ky është më i map. E mirë për kur ka përëndu, atër e ka thënë, popullem, unë jam i distancun për e saj që ju e adhuroni, du të të i ka ufëzu për mbesimin në Allahun kër ju e si në të gjithë këtyle. Kjo është gjenje shtrajpar, edhe dyta, kër e ka thënë, belfejalehu kebiru hum hedhe, më thënë, kër e ka thënë, i ka thëjë këj, ma i madhe, kër e ka thëjë i dhujtë, Edhe i kanë thonë ati nëjtheve idhujt, jo, ka thonë i ka thonë kuj i mabit. Do a, më thanë, kur ka hi një ditë që i kanë pasë atë a festë, i kanë largu krejtë, ka hi në atë tempullin edhe i ka thonë krejt uh, idhujt që mm -hmm. kanë qenë aty, përveç matë mabit. Edhe atëherë kur kanë ardhe atë, kur i kanë pasë zotrat e tyre të skatru, ka thonë, kusë ja ka bëhë kitë zotratve tonë? Ata i kanë thonë, asë një djalë e ka emnin ibrahimi për dhe më thëna i folë kunder këtyre, edhe e kanë pru, kanë thëna ti i këthi, ka thëna më si këthi ki i madhë i pyteni, dhe më thëna i nëse e folë, ju të regonë. Edhe ata kanë mendu, dhe më thëna se kanë e adhurojmë nga që nuk mundet me linë. Dhe më thëna, këto janë dy gjenjeshtra, mirë pasi që shifni, dhe më thëna, këto janë për hirë të lavët, e, edhe në realitet, nuk janë rejna, sepse se cili e di se n Ashtu, ama në atë aspekt që ka thonë t'i qka që nuk është realitet, me gjithë se duhet me shikuj në qala dhe një komentim djetarve se qka thotë për këto. E treta, ashtë që ka gënyu, se si që thotë, për që është jene Saras. Dëmë thëmë, kur ka shku në Egjipt, aty ka qenë një kësundues i padrejt, edhe ka pasë me veti Saran. Edhe ajo thot ka qen më e bukur e gjitha grave. Atëri ka thënë Ibrahim Ali sallallahu alaihi wasallam, që sundues zoomon qartë. Nëse edis se ti je gruaja ime, më than ai do të më do të më fitoje, më thon të të marrë ty. Prandaj nëse të pyet, thuaj se ti je motra ime, sepse thot se ti je motra ime në Islam. Ë thot se nuk diun në tokë ndë një musliman përveç meje edhe teje. Atëher kur kanë skuq na vend disa prej puntorëve të atij sunduesit e kanë pa gruajën e Ibrahimit alayhi salatu vesselam. Edhe kanë skuq të ajë, edhe kanë thonë, "Kam një gruajë që besojm se vetëm ajo tja duhet të jetë." Edhe atëher kanë skuq, e kanë, kanë marr edhe e kanë shpantë ai sunduesi, kurse Ibrahim alayhi salatu vesselam ka ka mbetë duket kur karda ai ai sundues kur ka, ka hitë sara domethën nuk ka mujt mu përmbajt ka zgjat dorën me kap do thot mirë po kur e ka zgjat dorën dora është tha asoj është jë stank atëherë ai ka thon lutë Allahun që të më lirojë dorën se të betojm në Allahun se nuk do të bëj kurrja Atheri sa rast llut edhe i jos liru dora. Mirpafaj prap e e ka zgjat edhe prap dora. Atër, i jest stan dora. Atheri ka thon prap lutë Allahun se nuk do të dëmtoj edhe os liru prap edhe herën e tretë kur e ka zgjat do të thani i stan dora më më fuqishëm se në dy herët e para. Atheri ka thon lutë Allahun të më lirojë dorën sepse të betohem Allahun se nuk do të bëj asgjë, edhe ajo as lut, edhe dora jos liru. Atëherë atë njerin që e ka e ka prur sanin, e ka thirrë, edhe i ka thënë ti nuk më ke prur unëri, po pa m'ka prur shejtani. E ka thënë largoje prej vendit tëm. Do të thënë nxjere prej e prej pushtetit tëm. Edhe atherë ja ka dhënë asaj një robresh tjetër, Hazeran. Atëherë kër kërka shku Sara me haqeren të Ibrahimi, wassalam, a i ka thonë qëka është kjo? I ka thonë Sara, khajran, kefë Allahu jede l-fajgjër, u aqdhe me khajdimen, në më thonë, ndodhi khajrë, Allah e pengojë dorën e, e mëkatarit, edhe në dhanje shërbetore. Në më thonë, kër e ka transmitu këtë e buhurera, ka thonë, kjo është nona juaj o shërbetarit, ju njerës, dhe më thonë se ajo është nëna e Ismaili dhe Alej Selam, kërse pre Ismaili dhe Alej Salatu dhe Selam, rridhin Arab. Dhe thot, kjo hera të retë nuk është rren, po është ajo që i thuet në seriatë teorie, dhe më thonë me thonë diçka që është e vërtejtë, mirë po t'i e thunë me tjetër qëllim, kërse aje që t'i gjënë kuptonë tjetër qëllim. Dhe më thonë, aje ka, ka thonë kjo është motra ime, kjo ka po ka motër a ime, përsa aja ka kutu në motër në gjak. Kurë që si pas një transmitimi tjetër, ka dethaje matë ndryshme, thëtë se e ka, ka marrë Ibrahimin a.s. a i sënduës i e dhe i ka than kusë është kjo gruje, aja i ka than, është motëra ime. Pastaj, kur ka shku të ajo, i ka than, mësëm përgjini shtëroti mu, se unë ka më than që ti e motëra ime, të më than, mësëm gjirë në rren, se unë ka më than t'i e motëra ime nuk kanë tokë në besimtarë tjetër përreçmeje dhe teje. Edhe atëherë e ka ndodhë, dhe thëtë ajo, e kur këtë ashtë ajme prejkë Saran, kur ju ka shtangë dora edhe është rëzumë tokë, Sara ka thonë, Allahu nga i nje mutë, ju kalu kateletuhu fe ersimë. Dhe më thonë, ka thonë, o zotë, nëse këvdesë, do të thonë se une e kam bytë, edhe dhe, dhe më thonë, do të më ndëmtojnë muë, aqom prandaj liroje, aqalloe ka lirohe, kështu kanë thënë 3 herë, prap në fund tregimit ashte ja ka dhon Haxherën. Ather Ibrahimia alayhi salatu vesselam ka jetu në tokën e Irakut, kështu Irakui sot. Mi po mas i ka ndodh ato që i ka ndodh në pokullin e vet, ka bën hijret në Sham. Do thon Sham i asht pjesa qi përfshin Sirin, Irbanin, Libanin edhe Palestinën. Edhe do të thot Ibrahim alayhi salatu vesselam ka yatun sam derisa kavdeg. Kurse Sara ja ka dhon robësen e vet, ja ka thënë Ibrahimit alayhi salatu vesselam. Edhe kjo Haxheria, domethënë ka lind Ismailin alayhi salatu vesselam. Edhe mës lindjes Ismailit, domethënë ajo ka pas Gjelozi, sara Edhe e ka urdru që të largoje Khaqeren për shpis Deri sa i ka ardhë urdri Edhe pre Allah Qëpana të ala që të largoje Atëher E, e ka marr Ibrahim Alehi Salatu Veselam Khaqeren me djalin e vogën Edhe i ka qurë në Aty ku është Mekja sot, Në të nëfer qabës Si që dini, kër është largu Ibrahim Alehi Salatu Veselam lut, O Allah unë e lash familjen teme Në një lugin që nuk ka asë një bimë, afer shtëpis të ndë, dhe më thonë, afer qabës se atyju ka në qen, qenë ato themelet e ka ndës. Në sahin nga Abdullah i Mabasi, radhjallahu anhumat, transmitohet, se ka thonë, lemma kanë e bejnë Ibrahim, vë bejnë ehlihi ma kanë, dhe më thonë, kur ndodhja jo që ka ndodhë mes Ibrahimit dhe të shoqës së ti, Ather e ka marr Ismailin edhe nënën e Ismailit, edhe ka pa me një enë me ujë, do të thonë edhe i ka çu në Mekë. E i ka çu deri në Mekë, do të thonë edhe ju ka i kalon në një vend, do të thonë si hije për me Zemzemin. Edhe aty ju ka lënë vetëm e, një enë me hurma edhe një enë me ujë. Pastaj Ibrahimi alayhi sallatu wassalam ust lërgu, dhe më thënë të kthejet në vendin e vetë, kurse nona Ismailit i ka vrahu pas, edhe ju ka thënë ja Ibrahim e në të dhëp, o Ibrahim ku përshkon, ose në transmitim tjetër ku përnale, edhe ju ka thënë apërnale në këtë lugin, në të cilën nuk ka as njeri, as, as një gjadë, dhe më thënë aty është toka e mekes është vetëm tokë shkëmbore, dhe më thënë ku nuk bin as gjadë, as uj nuk ka pas, as dmthënë as njerëz natkoh. Edhe masi ka përsërit kët disa herë, kur Ibrahimia alayhi salatu selam nuk është kthy as më shikoi. Atherë i ka thënë Allahu të ka urdhëru kështu. Ka thënë po. E ka thonë, thënë i dhan la judajruna. Do të thonë atherë nuk Allahu nuk na humb, nuk na lë me skupost. Ë, ose në transmetimin tjetër ka thonë, thënë ilana tekilna, do të thonë në dor të kujt po na lë. Ka thon Ibrahimi a.s. nëndorët Allahut. Atëher ka thon rëditur, dhe më thonë pajtohen. Thetë kjo është besimi, kjo është besimi e dhe kuptimi i akides se në atë moment kër e ka thonë se nëndorët Allahut i le, ka thonë pajtohen, nuk ka polemizu këtu, nuk ka thonë se cishë nëndorët Allahut e asë fëshese se jasë dhe më thonë Së si jasht gjendja e jonë mashtari edhe është unë njerëzve tjerë në këtë kohë se do thotë nuk pajtohen që të kënaqen me emrin e Allahut kur përmendet. Atë Ibrahimia alayhi salatu vesselam e ka vazhdu rrugën, do thotë është thyi në vendin e vet. Edhe Allahu gjithashtu nuk i ka lënë këta të humbin, ashtu, domethënë, siç e ka pas besimin Haxheria. Kur os largu Ibrahimia alayhi salatu vesselam, ka thënë Dhe më thënë është ndalë me një ven, edhe është këthë ka ka'beja, edhe ka thënë Rabbëna inni eskëntu me ndurri jeti biwadim gajri dhe zara Dhe të të zëtë im, unë elash familën të ime në një lugin pa bim Inde bajti këllë Muharram, a fërç të pisë të ndër të shend Rabbëna li uqimu s-salah Dhe më thënë është bëni që ta falim namazin Dhe të të kjo është lutja e e robit Allahut, Ibrahimit a.s. për nga merit Allahut, se punën më të rëndësishme, të më thënë, në atë gjendje që i kalan, ai, punën të parë, për të cilën jesht lutë, Allahut është që ata të vazhdojnë të falin namazin, të më thënë, mas i eshtë largu për e tyre, nuk është lutë që t'ju si e le ushqim, ose ti mbroje në dunja, po, mas i eshtë largu për e tyre, Allahu t'ja mbroje fejmë, dhe më thënë edhe që ata të falin namazin. Pas ta i thot, fëgjë alë, e fë i dhe të minë në nësi, të hui i lejhin, edhe banë që disa zemrat njerëzve të shkojnë me dasurika ha ta, warzuk hun minët themaratil e alle hun jeshkurun, edhe furnizoj me frytet ndryshme që ata të falenderojnë. E pas kësaj, dhe më thënë nana Ismaili të salatë më senami, ka vanë gjithë fëmizë vetë, edhe ka pi prea të jujit që ja u kalon Mirë për mas një kohë, dëmë thënë edhe me këtë ka pas edhe qumësht për fmijen edhe për veti dhe të të me pi uj. Mirë për kur është hargju uji, atëherë ajo është edhe edhe në alë qumështi, edhe është edhe fmija, edhe ka fillu me qajtë. Atëherë ajo nuk ka mujtë me nejtë aty me shikua shtu fmijen, edhe ka është largu, dëmë thënë, me kërku diska, me gjithë dhe një zgjidhje. Edhe ka pa kodrën ma afer, Sëpse zemzemi, dhe më thënë për ata që kanë qenë atje, është mes derës qabës edhe kodrës safa. Dhe më thënë, në atë vend kanë nëjtë Ismaili me nonën e vetë, edhe ajo kërës cum kam që të shikoje e dikun, e ka pa kodrën ma afer, ka qenë safa, edhe ka hipa ti, edhe ka shikupi aty më speshe dhe një njerë. Mirë po nuk ka pa askantë, atër e ka zbrit prej safas edhe kur ka ra post në lugin ka vrapu edhe, edhe, i ka, ka ngrejt roba tëtë edhe ka vrapu shpet edhe, mirë po ka qene lovër të më thënë se pa uje kështu me ratë dhe risa ka kalu atë luginën edhe, edhe ka më rrite merua e ka hip në merua edhe aty ka shiku nuk e ka pa askan prap ka zbrit, ka shunë safa të më thënë kështu shtatë her e ma në funë ka thënë Qkoj të shkojta, shikoj se që kanë bani fëmija? Në më thënë, a shgjall të ala, a kështë të melat. Edhe atëherë ka shku të fëmija, edhe ka pa prap në gjendje në njajtë. Edhe thotë se prap ka shku në safa dhe njëherë qëtëtë herë. Atëherë ka ardhë Gjibrili Alehi Salatu dhe Salam. Dëmë thënë atëherë e ka një një zanë, haqërja. Edhe ka thënë, menjërë ka thënë, silë në ujë nëse keni me veti kur e ka fa Gjibrilin a lehi s-salatu v-s-salam, edhe aj i e ka mshu me themër tokës, edhe për aty ka dal uj. Atherë, haqerja nuk ka mujt me prit, me dal uj, po ka fydhuta gërmovje, të qele dhe thot që të ketë ma shumë uj. Edhe thot, për nga meri sallallahu r.sallam, jërhamullahu, umme Ismail, leutera këtë zemë zemë, o qall lou lam tagrif min el ma lkanat zamzam aynan muina do ta sigur mos takishte sigur ta kishte lën zamzamin hazeria ose mos takishte grmu ather do ti ste bo burim do me than lum mirpara ja ka grmu dhe do sdo pus siç e dini do me than pe asaj kohe derisot ne zamzami nuk ndërpritet ather ka pi per aty uji edhe i ka vën xhi fmijësve kurse meleku i ka than lert e hafi dae fa inaha huna beita lillah i benie hazi gulamu wa abuhu i ka than masufri go se ki me humb se qtu ash nje spi allahut te cilen do ta ndrthioje ky fmi me baban e vet in allah la yudhiu la yudaiu ahlehu edhe allah nuk do ti humbe domthon panort e kti veni ose ksa spije e çobia ndat huka tiën, do të them vetëm si e si vend i ngritur pitokës, do të them çikulkanar dhe më thënë, që kur kanë ardhe ato rënimet e shiut, do të them kur bie si gjithashtu në vend ku është ke të gurr, nuk e pi kërkun tokë ujin, po mlidhat edhe bëhet si proje edhe lumeni aty. And to the aunt, do të thotë e kanë e, si thuhet, e kanë hëngur domtha Nuhu ka ana lindjes ose perendimit. Pastaj vazdon tregimi i Ismailit alayhi salatu wasallam sepse kjo ka bën me historinë me Mekes ku e dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe vazdon piktu. Allahu ala sallallahu wasallam ala abdhihi wa rasulih nabina Muhammad.